Eita porra, tá aberto? A senhora chegar? Cadê o dinheiro? os bônus me deram hoje, mãe Tô aqui até agora esperando você para me fumar, para me beber e você não aparece? É que os bônus Vai, me põe aí em cima da mesa vai dormir Eu tô falando que os não te deram, o que? Se eu levar a porra do bolso, não tiver nem um real, apanhar Eu juro, mãe? Vai entrar no cacete hoje que eu tô afim de te matar Por favor, não tenho não? Já me tiro... Minha mão pequena bate no vidro do carro No braço se destaca as queimaduras de cigarra Chuva forte, só pra camisa short Qualquer dia pneumonia me faz tossir até a morte Uma moeda, um passe me livra do inferno Me faz chegar em casa e não apanha de fio de ferro Meu playground não tem balança, escorregador Sou a mãe vadia perguntando quanto você ganhou Jogando na cara que tentou me abortar Que tomou umas 5 injeções pra me tirar Quando era nenê tentou me vender o um mapa de vez Quase fui criado por um casal inglês o roxo e porra, que foi que eu fiz? Pra em vez de estar brincando tá colecionando cicatriz Porque não pensou antes de abrir as pernas Filho não nasce pra sofrer, não pede pra vir pra terra a goma é suja, louça sem lavar Ceringo usada, camisinha em todo lugar Cabelo despenteado, bafo de aguardente É raro quando ela escova os dentes Várias armas dos outros, moqueadas no teto Na pia, mosquitos baratas disputam os restos Cenário ideal para chocar a UNICEF Habitat natural Onde os assassinos crescem Eu não queria Playstation Nem bicicleta Só ouvi a palavra filho da boca dela Ouvi o grito da janela Comida tá pronta Não sei espancado para ficar no farol A noite toda qualquer uma hora para Deus para pedir que ele ajude ter dinheiro felicidade saúde eu oro para pedir coragem e ó em dobro para amarrar minha mãe na cama porque Rosee meter fogo o seu Outro dia a infância dominou meu coração Gastei o dinheiro que eu ganhei Com o álbum do Timon queria ser criança normal Que ninguém pune, que pula amarelinha Joga bolinha de good. Cansei de só olhar o parquinho ali perto Senti inveja dos moleque fazendo castelo Foda-se se eu vou morrer por isso Obrigado, meu Deus, por um dia de sorriso A noite as costas arderam No couro da cinta, tá com minha cabeça no chão Batia, batia, me fez engolir Figurinha por figurinha Espetou meu corpo inteiro com uma faca de cozinha Olhei pro teto, vi as armas no pacote Subi na mesa, catei logo a Glock, mãe Devia te matar, mas não sou igual a você, em vez de me sujar com seu sangue, eu prefiro morrer.